Ezo lagunok urte berrion, hemen gaude berriro miren eta maritzu, laro geta mazazpi irrati librean. Arratz alde hon! Bimila eta mazazpian gaude, urte oso garrantzitsua da baserritarren mugimenduentzako, urte azteko osagai desberdinak eskatzen dizuegu. Asteko Nafarroa joango gara, erakusketa publikoen proposamenak asaltzeko. Eta jendan ere, helikadura buru jabetxaren lotuta, lotutako aktibitate eta kintza pillo ekartzen dizuegu. Aztera oaz! Hau da, lur eta murmur. Honegin... ase urtea bukatu baino lehen Santo Tom egunean nahi zuzen ere, erosketa publikoa Nafarroan izeneko taldeak agerraldi publiko bat egin zuen Nafarroako parlamentuaren landa garapeneko batzordean. Talde hau, bi.000 ko tsailean sortu zen, Orduan egindako elikaduraburujabetzarari buruzko parlamentu irekian. Abenduko agerraldian, pasaden urtean taldeak egindako ikerketak ibilbidea eta beren eskaerak aurkeztu zituzten. Augustiari buruz hitz egiteko Garbine Elizain ezin izango dugu gaurko elkarrizketan. Garbine Intia enpresa publikokoa da eta Erosketa Publikoa Nafarroan taldeko partaidea. Ratxan León Garbine Bai zuiere. Eskerrik asko gurekin egotagatik erratutxo eh, honetan, eh, pizkat kontatzeko esan dugun bezala Erosketa Publikoa Nafarroan taldearen ibilbidea azken urte honetan. E, asaldu dugunez, taldea hau uh, elikaduraburujabetzaari buruzko parlamentu ireki batetik sortu zen, asko hotsailean e, gertatu zena eta gustatuko lititzaiguke pixkatko kontatzea nola izan zen nola lortu zenuten parlamentu ireki hau bultzatzea, eta zeintzuk zaudeten e, norbarruan eta zelan taldeak atera diren hortik. Bai, bueno, zukeran duzun bezala, hemen nanden urzeko txailan e, ez da behidatzaio bat parlamentuan e, sustatu zen, parlamentu erekia ditutakoa eta bueno, e, oe, politika publikoak eta laguntzan eurriak nekazaritza txikiarentzat eta elekadura buru jabetzaren txat nafarroan e, izen buruaren pean behan. Ez? eta e, egun hortan ba, zenbait e, talde ezberdin eta boga parte hartu ginuen eta pixka bat horren inguruko hausnarketa batzuk egin genituen. Hmm. E, handikaitzin on, e, bilera batzuk sortu ziren eta e, lan talde batzuk e, osatu ziren. E, lan talde horietan ba, zenbait erakunde ezberdin ba, parte hartu ginuen eta nahiko zabala eta iterezgarria izan zen. Eta lantalde horietako bat e, izan zen hain zuzen ere e, erosketa publikoari buruzkoa a, orsortu zena. Ez? Hortan orain momentu momentuanetan ba zenbait e, bueno, e, e, erakundetak gaudez, baena dibidez, e, sustatuta kontrolatzen duena anekasaritza ekologikoa, nafarroan, Eh, zenbait ONG, UBSF, mundu bat, N, HCO, Slow Food, uh -huh. eh, zenbait parlamentari ere parte hartzen eh, part, eh, dute, HB eh, dukua, Podemosekua, uh -huh. eta, bueno, sindikatotik ere, balabere, parte hartzen du, eta, bueno, india dela baita, balikazari, txarri, E, zuzendutako, basa egizu teknikoak eta ikarketa ba, entereza publiko bat, ez? Biskabat, e, uh -huh. ez gaudu de, momentu honetan e, buru belarri ari, ari garen, okez? Ok, bai. Eta zein da elburua, taldearen elburua? Ba, talde honen elburua da nola paitere ba, politika publiko Berri batzuk sustatzea eh tokiko likadura sistema baten aldekoak, ez? Eta mm -hmm. ardatza hartuz e, e, administrazioa berak kudeatzen duen ba yan toki bai eskoletako yan tokiak eta baita bertze bertze tokiak, adibidez, ospitalak eta bueno, bere ardurapean dauden eh Baz, jateko dekubak, ez? Isobat hori ardatz hartuta. eh? Orduan, e, bueno, pues, e, neurri perriak eta neurri e, batzuk sartzea e, da izintzen zen unen tal duen elburua, ez? Zurtubulkatzea eta eta prozesu hori ba, mugi, mugiaztea eta, eta laguntzea, ez? Eta bai, pues, e, pliegotan eta, eta kudeaketeetan, ba, E... lehenestia tokiko janaria freskoak, sasrikoak eta agroekologiko moduan e, ekoitzitako janariak, ez? Piskabat, oiek izango zen izan buru nagusia ez? E... Rekin lortu nahi dena, alde batetik da, e, bai e, likadura hobetzea, bai umentzat eta bai adineko personentzat eta abarrentates baita ere e, el, janariarekin batera ba, ba e, ezitzea, ez, se e, bat egitea ba u, pues e, non, nola eta eta eta, eta, zen moduan den, e, akutsiz, ez? eta ze moduan ekoizten denラクチセス eta se ren garrantzia emanez baita ere eh bueno puesekin ere e, naida Na, nahi da, de ba, kasaritzari ere bertse ba, ikuspegi bat ematia eta e, motorra motorrada tizatea baita ba ne kasaritza e, bueno, ber, berpentsatzeko baita mm -hmm. ez e, sendoagoak eta, eta bertako e, baliabideak erabiliz ba koitzitako hau banariak ba, aliketa urbilen eta aliketa e, modu egokien eta aliketa prezio egokien e, ba, erabiltzeko ez. Eta horren hor lako bide e, laburrak da ba, sustatzea eta eta, eta, eta ba, eratzea ez. <gülüyor> <gülüyor> Ka iso, Arbine Maritzunaz. E, zure proposamenarekin, behar, lo esberdinak ikutzen ari zaretez, e, alde batetik ekoizpena, beste aldetik erosketa publikoarena, e, zelan da pizkat prozesua dinote? E, zu talde, zuek taldea moduan egiten duzu e proposamenak parlamentuari eta parlamentuak hartzen duen beregana, edo, edo zelan, zelan egindu zuen orain arte, o de, o edo ze asmoa daukazuen? Bai, e, bueno, así ginenean, ba o hartu ginen lehengo gauza, eh, kontsentsazioko ba, e, piegoak eta horren konkursua atea biak mm -hmm. Eta pixka bat horrek or, mugitu gaitukintuen, eh, ba eh, harremanetan e, ba, jartzera, ez? Mm -hmm. Eta, bueno, pues orai bitarte e, Prezioa zen, lehenesten zena ba holako konkurso ema emateko denborian, ez? Eta bai hortan eh beraiei eh e, e, beraiekin egun ondoren ba, e, lan bat hasi dugu ba datorren talburu batekin ta helburu hori datzen urterako ba pliego hoietan ba, ja, ba, batzuk preziotik aparte, ba, ezartzia izaten zen, ez? Mm -hmm. Hori, hori alde batetik gero baita ez etorri etorri dira guregana baita ba ber zenbait e, nafarroko zenbait eskualdetan eta eh eskoletako ardura eta guraso elkarteek eta mm -hmm. eta udale udal batzuk ere ba aurren inguruan ba aldaketa egin nahi, nahi dutenak ez eta bueno pos, e, bate baterako tafaiako zaharre eh ba horren Lan bat egiten ari dira baita ere hori e, negurrigo hauek ezarris e, bai bastan bastanen, bai zakanan, bai sakanan bai berte tokitan ez horrekin erranai dut e, bai badaela hor eh ba kezka bat eta bai gogo bat ez mm -hmm. hori hori egiteko bai udalen udale desbertien aldetik ere ez gero unekin batera ba iluñeko udala baita E, milaneko itunan sinatu ba, mm -hmm. egin du eta baita e, likadura sistema e, bertakoak eta sustatu nahi ditu baro horren arira ez. Eta e, esko, aurre eskoletan e, nahi du ezarri ba, ba, kudaketa propio eta e, destako janariak eta bueno modu honetan ba, sartzeko, ez? Eta pista bat ere horrengi ba, horren beletik gabiltze eta ba, alkularitza lan bat egiten ari gara, ba ja mindik e ja beriale, ba, bi eskolet, bi aurre ba, piloto moduan, proba moduan, ba ja e sartzeko, ez? <hieres> ah, orduan alkularitza eta taldearen lana, ez da bakarrik Nafarroan Nafarro osoan e, ere horretan lan egiteko, baizik eta baita ere, herrialdekin edo eskualdeekin ere Bai, elburua da bueno, pues uh -huh. e, sareak lortze, sortzea eta eta bueno pues, e, elkarrelan bat e, sortzea, administrazioa implikatuz, administrazioko uh -huh. teknikaiak implikatuz eta pixka bat horrein ba e, batzuk e, ematea, ba posu eta helburu batzu ba, e, betetzea, ez. Mm -hmm. Eta Garbino de Koespen zelan dagoen Nafarroaz e, bueno, hemen batzutan eh olako ekintzak hemen bizkaian, aurrera eraman nahi dugunok, ba, batzutan gai e, aurkesten dugu ez dagoela ekoislerik eh koisle txikiak, ekoisle bestera baten ekoitzen, seia ze, era industrialea ba hartu dau lur gehienak. Zelan dago Nafarroan eh e, araso horiek e, topatzen dosue edo bai bueno, na, gauza askenean e, e, ereduak nahiko ba izan ditesque ikoak, e, iskaikoak edo Edo zuen aldekoak eta epinduak ez bai egia da guztiate baserriak Gerota handiagoak egin direla handitu dira mm -hmm. eta espeziitzaatu egin dira horreke eragozten mm -hmm. duuzki Zuzeneko ba, salmento hori sustatzea ez, azkenian e, produkto handia erabiltzen baduzu, ba, beste beste bideak e, e, komerzialtzeko erabili behar dituzu ez, mm -hmm. baina bai badagoela ere, ekologiko e, sistemetan ari direnak, batez ere, edo bertze, e, bueno, bertako arrazak erabiltzen ari direnak, eta, bueno, e, ikazaritzen modu bat ere, ba, badago ez, e, badago hazi mm, e, bat ez, eta, bueno, pues, olako, olako ekintzekin, azkinean ere, ba, eskaintza badago, ba, gero e, sektoriak ere horren arira e, e, aldatuko da, ez? Ba, da, prozesua da, ez? Zagatzen mm -hmm. batetik bertzera lortu ingo dena eta aldatu ingo dena, baino, adibidez, e, artzen bat dugu, Europa, Europako banaz bertzea, eguneko, e, baserrien, eguneko e, ogei ogeiurak mm -hmm. e, zuzenian e, saltzen du Europa mailan eta mm -hmm. hemen haun itxez, e, datu apalagoa dugu, ez? Horrek du badagola ere, e, ba, politika batzuk ezarrit, eta, eta ukulari batzuk, ukularitza batzuk ezarrit, eta, eta, bueno, elburu batzuk ezarrit, ba, badagola bide bat ere, hori eraldatzeko. Mm -hmm. Eta, orduan, pasaden parlamentu irek irtiko lan egiten ari, Egon zarete, eta abenduan agerraldi publiko bat egin zenuten parlamentuan. E, nola izan zen, landagarapeneko batzordean egon zineten, nola izan zen harrera e, parlamentuan? Zuen ustez? Bai, bueno, zukertu izun bezala, e, ganden abenduan landagarapeneko haitzinian e, inginuen agerraldi publiko bat, eta hartutako erantzuna nahiko bai korre izan zen, azkenean mm -hmm. talde guztiek e, ongi ikusi zuten e, eta eta elgurua ontzat e, eman zuten bak, zenbait enabar durekin, baina bueno, mm horrean -hmm. e, aldeko izan zen eta bueno, nahiko, nahiko pozik atea ginen eta bueno, nahiko animatua ba, bideo honetatik jaraitzeko, ez. Eh? Mm -hmm. Bai, ze Se... ondo eta markatu <coughs> eta zelan zenolako komunikazioa daukasue e, nafarroako baserritarren eta biztanleekin ze harrera daukaten e, proposamen hauekin eh, bueno orokorrian eh, agian zuzenago harremant zuzenago dago bizkauta eh, igual E, polako moduan la kommoduan diren baserrieekin eta musiki mm -hmm. iluzioaz ikusten e, dute, hori badta. I la seitasunez baita, e, baita zeazkenian ezta, ni bueno, eh orain e, aitzon erranduten bezala, ja, benetan, ba praktikan asi barbada, adibidez, eh aurreskoletan, bueno, pues, horrekin ja mm -hmm. asi bar dugu zuzenian, eh koizlekin, ba, konpromiso batzuk eta mm -hmm. eta eta ba, logika horretan lanean, ez? E, benetan espero ez, dugu ezatia eh proba moduko bat, gero helburua, helburua da ondotik eh datorren ikasturtetik aitzin, ba, eskola, aurreskola, aurreskol guztietan, ba, eredu hau ezartzea, ba horrekia mm -hmm. beste e, kopuru batzu, bertze volume batzuk eta ba eskatuko eskatuko du, bai. eta hortan ba bideo hori eh, noski eh, mi batera eh, egin bardela, eh? saltolatuz eta uh -huh. eta ikasiz, eh? ikarrekin. Uh -huh. Bai, bai, segondojo. Ideia dan a osoan aeroskoletan datorn urtean zertzea eredu hau, eh? Izango zen e, aur Iruñek Iruñeko udaleko eh aeroskoletan. A, a Iruña hori da momentuko ba apostoa eta bueno pertxe pokitan ere ba zenbaitetan eta, ere ba, e, baita ere baino e, hau izan zen igual baino irileko udalkoa seondo mm -hmm. ba igual Vidal i Verdi gure omea kruñara Sigur <risa> ba, Zidur horrelako horre gautzak eh? egin eitezkela ba, eta ingo direla. <risa> Baina, bai. este proiektuk ere martxan daude, bai. bai. Eta, Garbinez, hurreta aldean eh, erosketa publikoari buruz, hausnark eh, ikerketa eta proposamenak egiten dituzue eh? elikadura arlokoak edo orokorrean beste erosketa publikoak ere? Ez gu oinarrituz gara eta, eta e, ba, lanian nahi gara er, er, elikadura edo uh -huh. jarriaren erosketa publikoan den alorrean, ez? Hori uh -huh. aktu dugu gure, bazkinean, ba, sektorian lanianari garelako e, alde, e, modu batean edo bertzean jaia eragire guztiak. Uhum. Eta esan zenuen lehenen, edo ulertu dutnik, e, talde ezberdinak sortu ziren. E, erosketa publikoaren aparte, badago beste taldeak? E, bai, e, badau de, bueno, e, nahiko, ba, transberzela dira, ez? Azkenean, igual erakunde behar nintzat, baina horbat dira beste batzuk ere. E, bai, adibidez bat ere lanian aritu den, eta, bueno, nahiko bilerak eta indirena da, ba araudien malgutasuna ba, edo horren eh in, edo indartzeko horren ba, taldea, eh, lantaldea. Araudi ba e, oi, a, aldetik mm -hmm, eta bai. hoy sanitario ditutako araudi bueno, pues, e, Europak e, da, badago marko europeo bat Baina, marko horrek ere, e, albidetzen du, ba, bertako autoritateak edo estatuak nahi izan ez oztik, hori, ba, margut, asun batekin sartzeko e, aukera ematen du, holako, ba, ekoizle txikientzako entzako eta ekoizle ba, bertako ekoizle entzako, ez? Eta, mm -hmm. e, Iakin bueno, jen duzuen ez, ez da gozobera garatua eskatun bai. baian eta hemen da ez dara eta hor badago ere bai lan, lan potolo bat eta lan interesgarri bat Bai hori ba, ba, ere hemendik daukagun ez da bai da ez? Zergatik iparra alden, salmenta zuzena e, egiten duten hainbeste, ez? Ba, baserrietan eta hemen dirudi e, neurri, dauden neurriekin ezin dela egin ez? Hori da, baina markoa europearra denena baina bai. da da, ez? eta hori da eh garrantzi garantiz, garrantzitsua, ez? Ze beste tokitan egin badaiteke, badaiteke bada, hemen baita, ez? Eh gaur egun, teknologiak eta jakintzak ahalbidetzen du bada, oso, modu Ba, posible izatea e, segurtasun guztiakin eta neurri guztiak hartuz, baino e, modu aproportzional ba, batean, ez? Bai. Eta hori, ba, nik uste dut ere, arronta, ba, arlo, lan arlo interesgarria, eta, eta ba, garantzitsua dela, ez da? Bai, oso beharrezkoa. Bai. Beharrezkoa, hori da. Uh -huh. Uh -huh. Ba oso, ondo, garbine. Ba, E, Nafarroako norbaiteke entzuten badu eh irratsaio hau eta interesatzen basaio kontatzen duzun guztia eta parte hartzen nahi badu e, nun nuna orkidesa informazioa nola jodesa ke Bai eh bueno parlamentoirekia jarri zoztik eta hori sarean badago badago ori, bat edo Eta handik e, ba, jo bezake ba, gure ikure gana, ez? erreixa uh -huh. izanen zen. E, e, e. bai, gu, gu ere egindakoa gerraldia interneten ikusi genuen, oso interesgarria da, eta gomendatzen dugu Norbaitek ikusi nahi badu, ze oso datu interesgarriak erabilizen ituzten ere asaltzeko posiblea dela, ez, beste du batzuk martsan jartzea eta mundu bateko webgunean aurkitu genuen bideo hori. Bai, adibidez. Bai. Ba, Garbine, baina, ba, nik uste dut, ja onaino heldu gara, ez da? miren? Ba, bai, bai, oso argi geratu zaigu Nafarroan pausoak ematen ari direla, eta espero dugu ba, berri gehiago eukitzea eta zuren esku zere jasotzia. Bai, mai uzunean, ez? Hori ja ezgutzen, ezagutzen hasi garenez, ba, Bale. bueno, ongi, ongi zintzen. Bai, bai garbiña sort, sorte on, ekinsekin, eta espero dugu laster euskalherriko eh, sukalde guztiek tan jango dugu bertoko produktuak, sasoikoak eta eta ekologikoak. Hori. Bai, bueno, igual e, estuterra, baina bai harremanetan gaude eta ba horretan e, zuen eskualdeko eta zuen jendearekin, e, e, ez? Bai, mm -hmm. imaginatzen dut orduinarekin eta horneika, ba, eh? ez? Bai, eta e, gure platera, gure aukera bai. eta, gaste, bueno bai, bada bola ba unea ikartzen e, ari gara eta bueno daukagu ere bai datorren Uhtarri lan lan saio bat tango ba, UBSF eta bertzea sindiarekin uh -huh. ere bai, izareko jendeet horreko da. Hortan, bueno, ari gara zenok, gelikatzen elkarri elkatzen. Hori eh? da, hori da, hori da. Tzeko elkarri elikatzen. Hori da, bai, vale, bai. Baila, Garbine, baina, minna, minna, esker. Bai, eztoz ere. Bai, vale, eskerrik ba. asko. Gurren gora arte. Bai, aio. Agur. zela agendarekinoaz. Gaur hasiko da Getxokoan ramari osoan erresistentzia kanpada ibarbengoako parkinen kontra. Hemendik aurrera ekintsaz beteta egongo da tosu landako agenda. Gaur zaspiretan olentsero munduan around the world, aurkeztuko da. Bihar bertso igandean, mail inguruak bakariak, kaafarariak, denetarik egongo da tosuko erresistentzia sustatzeko eta ikusrazzteko asmo. parte hartu! etorri refusatuak plataformatik gogor hasi dira urtea eta hainbat ekimen antolatu dituzte datosen egunetan Haien artean Getxoko fadura kiraldegian izango diren jardunaldiak, Ostiralean arratsaldeko zaspiterdietan eta larun batean goizean Besteak beste Xaber Benito ibaiarbide kolektibo gazteizkoak Fatima aman eta greziatik iritsi berri den Mikel zuluaga egongo dira Gaiak, hogeita irutik, hogeita zazpira, eguneroko ikastaroa antolatu du Mugarikabek, Donostiko Deusto Kampusean. Haibida Masaia de los medios izenekoa. Jorratuko diren gailean artean, softwarren askea kontrapoblizitatea, komunikazio-gerrilla eta kasetaritza alternatiboa daude. Eta bukatzeko datorren hilabeterako onako ikastaroa antolatu du garaion natura arteak elkarteak, arabako ozaetan herrian, agroekologia ekintzailea, barazki eta produktu ekologikoen prozesamenduak. Ehun dalaro orduko ikastaroa izango da, egunero ordubietatik sortziak arte, urtarriaren hogeita saspitik martxoaren amarrera. Bueno, eta on año gara gaur, Zmiren? Ba bai, gaurkoz, hau da. Hau da, eta Murmur jogoratu 15 egunean hemen egongo gara berriro 87 Irrati Askean. On egin. Eta urte borrokalarion. Agur. enterraron pero se olvidaron que somos semillas Soy semilla I Soy semilla I Soy semilla I Soy, Soy semilla Carne adulterada plastificada uta tintada con sabor a nada bien hinchada la bruma de la noche descas por la mañana la primavera se confunde el invierno engaña el calor de enero no abriga nada al alma olores envasados flores al psiquiatra el gato no maulla el bosque se calla el perro clonado que no ladra la luna dormi inquieta la tierra violada exilio al campesino la huella vacía que todo lo mata la corda entre las piernas y la planta Baila zela Fabrikas de hielo Paisajes al destierro Cuando la muerte venga a visitarme No habrá tierra Ez semilla Flores que se clavan en floreros Campos sin agujeros El pan sin cada día Las verdades en los huesos Abrochan cinturones Turbulencias en los cuerpos La duda no existe En su cuaderno de vuelo Insomnio del respeto El miedo entre sus manos La puesta al sol Ellos la han ganado La manzana no se pudre Estaciones de 10 meses 100 grados en diciembre La piel de la tierra escuece Suelo, el aire sabe a fuego Cuando la muerte venga a visitarme venga. Mill de vida salva mi bé Hai más cid no más semillas facialciaes. enterraron pero se olvidaron que somos semillas